Programvärd är Jan Olsson. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av musik på dragspel. Extra högtidligt är det den här gången. Vi är nämligen mitt i Härjedalens fjällvärd. 730 meter över havet i en liten by som heter Messlingen. Och här på fjällriket Baggården med ett fantastiskt vackert fjälllandskap. Men här har vi även upplevt hårt väder med tidvis snöstorm. Och här bjuder Niklas Sundén in till vinterstämma med dragspel. Och jag tycker att vi går direkt in i ett allspel som passande nog är Grövelsjövalsen av John Hedberg. Det var Grövelsjövalsen som fick bli inledning på sändningen härifrån Fjällriket Baggården i Mässlingen. Vi kommer att gå runt lite grann här i Värdshuset och något besöker den fina stugbyn Myrda, också. Här min sann är musik, man ni tro, i alla skrymslen och vrår. Men vi håller oss kvar en liten stund till vid stora scenen. Dalafröjd, då börjar vi på Möja, Bjurman, Kjell. Rune Hedvall, Plintsberg. Staffan Petterssons Smedjeböcken. Sen har vi en Lexing, Mats Olsson. Och jag, och Mikael, spelar. Vi börjar spela en liten gånglåt av någon, Karlsson, på Hedinsgården. Han glömde en sak. Jo, det här, vi heter ju Dala Freud. Och för att förklara lite grann så är det de här stiliga gubbarna här som står för Dalarna och det är jag som står för Fröjden. Nu ska vi spela en låt som heter Gå upp och pröva dina vingar Som björnen i bur Det är här att slösa med livet följer följer med oss ut i just fria natur Och stäm in i sången i jublandet dyr Gå upp och dina vingar Och känn hur underbart det är Där ovan molnen du dig svingar tröjda åt att vingarna bär de på fåglarna som svävar i det blå Det är deras kurs vi går Så gå upp och pröva dina vingar Och snart är hela jorden din Vi haver alla när vi bor och små Läs om nis som resa Att resa blir sanning kan du pröva på är du här idag, glömna runt i det blå Gå upp och pröva dina vingar Och det är Där ovanmålen hur det svingar Fröjda att vingarna bär Se på fåglarna som svävar i det blå Det är deras kursrigår och pröva dina vingar, på den hela jorden blir. Ålder och som spelar rakt ingen roll. Vi har ej satt några gränser, till gammal och ung det blir plus minus noll, och uppåt och framåt det är vår parol, gå upp och prova dina vingar. Och känn hur underbart det är Där månen ur dig svingar Flöjda sådant vingarna bär Se på fåglarna som slävar i det blå Det deras kurs vi går Så gå upp och dina vingar Och snart är hela jorden Oh. Niklas Sundén sprang förbi här nu. Kan du ta en liten paus i ditt arbete nu Niklas för jag vill ha ett litet prat med dig. Uh, när vi kom hit på torsdag då var det snöstorm och ett väldigt hårt väder. Men jag har märkt att vädret det växlar väldigt här och stundtars så hade det varit nästan blå himmel. Och en fantastisk natur har uppenbarat sig här. Men jag tror Niklas att du får beskriva lite den här vackra bygden här uppe. Ja, som du säger snöstorm och stormen vi är ju fortfarande utanför här. Det driver av snö. Men som du också sa då, mellan de här snöstormarna så spricker det ju upp. Och då visar ju sig den här fantastiska fjällvärlden som vi har här. Och Messlingen är en liten by. Vi har knappt 45 invånare. Och vi ligger tre mil nordöst om Funesdalen. Och Funesdalen kanske man känner till som ort. Det är ju ganska bekant, ja. Ja, precis. Och eh, vi ligger på relativt hög höjd, 730 meter över havet ligger byn. Och när man då står här på Baggården och tittar ut eh, söderut så då ser man vårt eh, mäktiga Anofjäll som vi har här. Och eh, den högsta toppen där är Blåstöten, 1337 meter över havet. Och... Eh, nu är vi ju berikade med ett fantastiskt vinterlandskap än om det stormar men vi har ju mängder med snö och vyerna är ju helt fantastiska här utanför knuten. Och enorma skidsspår har jag förstått. Ja, jag och min partner Fredrik vi driver ju den här fjällanläggningen och vi har ett längdskidssystem som omfattar nästan 50 kilometer. –pistade längskidsspår. Och de går ju på en, en högfjällsplatå med magiska vyer. Och de som har varit hågade över helgen här har ju provat att ut och åka mellan stormbyarna. <laughs> och haft en fantastisk upplevelse. Ja, men hörde du, hur kom du på den här idén att du skulle ordna en vinterstämma här på Baggården? Jag själv har haft fritidshus här uppe sedan 2016. Och när jag kom hit då, då var ju den här anläggningen stängd. Och det har den varit sedan 2002. Sen kom det in nya ägare 2017 som öppnade det här stället igen och håller på att driver upp det. Och 2021 då kontaktade jag ägarna. Bara av nyfikenhet och intresse. Vad de har för planer med det hela. Och då hade de bestämt sig för vi var ju mitt i pandemin. Och då hade de bestämt sig för att de inte skulle ha världshuset öppet. Och så säger ägaren så här i nästa tag, Men du kanske ska driva det. Nej, det ska jag inte säga. Det här har jag aldrig hållit på med. Jag jobbar ju som grovis nere i Dalsland på ja. den tiden. Jag kommer ihåg det. Ja. Men hur det var så det där samtalet, det ledde till ett möte. Och det ledde till en rundvandring här på Världshuset. Och du har ju själv sett det nu med egna ögon. Det är ju ett fantastiskt ställe. Ja. Hur många bäddplatser finns det här. Ja, och till världshuset då, den här anläggningen, så har vi ju en stugby som omfattar drygt 40 timmerstugor. Från Herbren till Sodattorp, som är hitflyttande från närliggande landskap. Och de äldsta är från 1790-talet. Och sammanlagt då så har vi 200 bäddar. Jaha. Så vi har ju en ganska skaplig kapacitet. Ja, och med det här då, den här rundvandringen som jag fick, och eh, lite eftertanke och sådär, så såg jag ju att jo, men det här går ju att sparka igång. det här, Men jag har ju inte någon erfarenhet av att driva en restaurang eller någonting. Så jag tänkte, Åh, det här kan jag ju inte ge mig in på. Så jag, jag sa, att jag måste ut åka skider och, och, och få huvudet klart. Ja. Så efter fyra kilometer, då var det helt klart i skallen och så tänkte jag att om inte jag provar att göra det här nu, då kommer jag att gå grämma med resten av livet, varför jag inte försökte. Så då ringde jag upp ägaren och så sa, vi kör. Ja, jag tror att du Niklas passar för det här uppgiften. Ja, det verkar ju så. Det kommer folk och vi har jättekul. Och då sam samtidigt när, när jag bestämde mig för det här och, och så så det här är en perfekt plats att ha en eh, spelträff. dragspelstämma helt enkelt. Och det där eh, gick jag att grunna på ett par år och så sen så tog vi beslutet då att eh, för ett år sedan då så startade vi den här vinterstämman för första gången. Och det föll väldigt väl ut och eh, nu är vi ju här som sagt var för andra året. Och nu har vi börjat få saker och ting på plats och vi har ju haft fantastiska spel med det här. Och fortfarande, för buskspelet är ju i full gång. Ja, det är fantastiskt att så många duktiga musiker från hela Sverige har samlats här uppe. Ja, och det är ju inte bara... Jag menar, vi är ju bekanta med vår egen dragspelskrets. Men det här lockar ju all, all form av musikanteri. Vi har violinister här som spelar så vi... Ja, det är helt fantastiskt. Och, och, och det uppstår grupp, gruppe, inte grupperingar, men det uppstår ju konstellationer och det spelas... Ja, överallt här. Ja. Jag måste säga att jag har observerat att på den här stämman, den här vinterstämman här på Baggården du har lyckats med att få en väldigt bredd på musiken. Det är inte bara gammeldans som det kanske ofta är på en dragsbestämma, än det är mycket annan musik också som är väldigt glädjande tycker jag. Ja men det är det och jag, jag tycker att det, det viktigaste och... Och det är faktiskt och Det viktigaste med den här spelträffen det är ju att vi just ska träffas och spela ihop. Mm. Och alla ska känna sig välkomna oavsett vad man då spelar för instrument. Nu är det ju naturligtvis en övervikt med dragspelare, Och så har vi några violinister här som också är med. Men det har ju dykt upp väldigt mycket nya bekantskaper. Härjedalen och Jämtlands län det, det har jag inte tidigare haft någon koll på Men det finns väldigt mycket duktiga spelmän här Både på dragspel och på fiol Och jag, jag märker även i Vad ska vi säga Publikmässigt Så har vi en hel del yngre människor som kommer Och det känns som att För när jag var i tonåren då På början på 90-talet Och började spela då pratades det ju hela tiden om vilken status drakspelet hade och så vidare. Och den var ju inte nå vidare då. Nej. Men nu tycker jag att det där det finns inte längre. Utan idag uppskattar den yngre generationen vår, vår musik helt enkelt. Eh, då kommer vi till frågan hur ser det ut nästa år? Blir det en sån här trevlig vinterstämma igen här på Baggården? Har man eh, rott det här i land två år i rad så vore det väldigt synd att inte göra ett tredje. Och, eh, jag, jag vågar inget lova än men eh, min eh, tanke är ju naturligtvis att det här ska bli ett återkommande evenemang. Och det är ju faktiskt så att det finns ju inga spelträffar i princip på vintern. Nej, det gör så inte Så Alla går ju och, och, och längtar efter sommaren och får åka ut på spelträffar. Så jag, jag tror att den här stämman som vi har skapat här uppe, den fyller ett väldigt behov. Ja, Niklas, då har vi ju sammanfattat det här lite. Så jag måste säga att jag och mina kollegor och alla andra, vi stortrivs här. Det är jag jätteglad för. För det gör jag med. Ja, och då, då önskar jag dig lycka till här i fortsättningen på Baggugården. Och jag hoppas att vi ses här i något sammanhang igen. Jag tackar så mycket och ni är alltid välkomna. Tack ska du ha Niklas för att du ställde upp på den här pratstunden. Tack själv. Nu kommer... Niklas Sundén upp här på scenen tillsammans med Janne Krans och Robban Damberg. Varsågoda. Jag gjorde en melodi i varje fall som Åsa Hinder skrev i en fantastisk text. Och, vi tar väl den. I en evighet levde jag som om du inte fanns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 att du fanns och väntade mig Alla dagar vi har vandrat Så sorgsen och trött För att möta den vackraste Människan jag nånsin mött Det var enkelt och vackert Du sa att du väntat mig Jag kunde an det fanns en himmel På jorden Jag såg den Och du bad mig Att leva Mitt liv alltid nära dig Jag följer din steg Och allt jag någonsin Drömt om fanns där för mig Tänk alla samman jag lämnat av längtan till dig För jag trodde att du fanns och väntade mig Alla dagar jag vandrat så sorgsyn och trött För att möta den vackraste människan om sin börd. Thank mm -hmm. you. Sorg och snitta, Att sakta Försvinna Alla skuggor Allt mörker Som följer var så öppenbart Det så tillsammans Ser ljuset, Som stiger Med solens fart Tänk alla fanar Jag lämnat Av längtan Till dig För jag trodde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 Tack. Lars Bertilsson, Lasse Bertilsson klev upp här Tack så mycket Fantastiskt. Niklas Sundén han spelar ju Tillsammans med Påvel Rammel Under Påvels sista Två levnadsår Och nu kommer Niklas I en av Påvels mest kända Melodier som passar bra På dragspel uh. Jag är ute på en liten morgonvandring här vid Baggegården och jag har kommit fram till stuga nummer 25. Jag hör musik här inne. Jag tror jag ska kolla om jag får komma in och lyssna. Hallå! Hallå hallå! Jag är ute på en liten vandring här och jag hör ju musik här här kom och... ja. kommer in och sätter. välkommen Tack ska du ha. Kom in i gemenskapen här i Storstugan. Och här framför mig så sitter Peter Resare, Mikael Torilsson, Erik Andersson och Lars Stefansson. Och ja, Peter, jag måste fråga dig: En sån här vinterstämma här i. Mässlingen, det är väl grejer det för oss som är intresserade av den här musiken. Ja, det är ju alldeles fantastiskt. Ett sådant fantastiskt bra initiativ av Niklas Sundén och ordna den här stämman. I, i en Otrolig miljö, alltså mitt ute i skogen, i och för sig tre mil från bebyggelse och det kan ju vara positivt ur många aspekter i och för sig då. Men det är ju så roligt, det spelas levande musik i stugor och inne på världshuset, baggården, ja det, det är otroligt faktiskt. Och, och mat dessutom i, i väldigt riklig mängd och god, så att, ja, det, vi har det så bra. Ja, jag tror verkligen att vi och alla andra som är här stortrivs på den här stämman. Det är inte bara du Peter som sitter här med dragspel, än vi har också Mikael Thorilsson. Kan du berätta lite var du kommer ifrån och vem du är? Ja, Jag är född och uppväxen i Mora och bott där hela mitt liv. Och dragspel har jag haft med mig i 50 år av mitt liv, kanske lite mer. Men då avslöjar jag åldern för mycket då. Ja, så Mora och åka de 30 milen hit och få med på nästa här stämman. Helt underbart. Tack Niklas Sundén. Ja, och vi kan väl nämna det för radiolyssnarna också att eh, eh, Mikael Torilsson här, han är lite speciell. För han har ju nämligen dragspelet upp och ner. Jag ska, vi ska inte gå in på, jag vet att du har fått den där frågan många gånger. Men eh, du är väl lite unik för det för att du spelar liksom tvärs emot. Ja, det var ju så här att jag började någonstans i småskolan, började spela piano och gick en tre, fyra år för en sträng lärarinna, det var noter och grejer. Och min brorsa, han visade mig ett pianodragspel och sa, det här är väl lika knappar, sa han. Och så började jag på att spela på det där och höll på ett par år och då var det en morbror som såg mig, men du har ju spelet fel, sa han. Och Fel, det får väl andra bedöma. <laughs> För mig är det, ja, mig är det ja, musikaliskt sett så går det ju precis lika bra tydligen. Ja. ja, Peter Resare och Mikael Thorilsson. Vi har ju pratat om vad trevligt vi har här. Så att då är väl nästa melodi här väldigt lämplig i sammanhanget tycker jag, va? Kan du presentera ja. den? Ja, men det är ju så man blir ju så inspirerad av, av miljö och allting som är så man blir väldigt glad i hågen. och det är många som är grad i hågen så varför inte spela en melodi som heter Glad i hågen av Vivant Telve? Ja, men vi gör det. Ja. En, två, tre. Jag ska ta ett litet prat med Erik Andersson nu. Du är välkommen in i programmet. Ja, Tack så mycket, tack. Eh, ja, eh, vi har ju både Erik och eh, eh, Lars Stefansson med här. Vi är på radion och alla som är med på såna här dragsbestämmer. Vi, vi tycker det är väldigt positivt att vi får in eh, yngre publik också. Eh, ni kan väl kanske, eller du kanske nämner lite grann ungefär i vilket åldersspann ni är. Ja, strax över 30 då. 33 år ligger vi där. Ja. Och förhåll detta upp stämningen lite när ni är ute så här så har du alltid en resegrammofon med dig. Ja, det blev ju så. Jag har ju tyvärr inte några kunskaper inom instrument så att det är sång och resegrammofon som gäller för min del. Ja, men det är ingen dålig kombination. Nej, absolut inte. Vi kan väl nämna det också att eh, bägge två, både Erik och Lars, sjunger i eh, kyrkokör. Stämmer inte det? Jo, det stämmer. Det gör det. Men hörde du, vi vill ha ett litet smakprov på en melodi på den här gramofonen. Ja, men då provar vi det. Ska vi se vad vi har för någonting laddat här. Då ska vi se, då provar vi vita segel Med Johnny Både Ja, det är det min sanne Fina toner. Johnny Bode, han var ju verkligen en populär sångare och kompositör också. Eh, när ni eh, lyssnar på musik hemma, nu vänder jag mig till, eh, till Lars här. Vad har du för favoriter inom musiken? Ja, det är, det är en hel del egentligen. Men om vi i det här segmentet som vi spelar på i resagrammafon så är det väl mycket Johnny Både till exempel. Ulla Billqvist är bra. Också. Och ja, det finns ju många att välja. Sven-Olof Sandeberg och Carl Gerard. Och det finns en väldigt massa som man kan lyssna på. Einar Ekberg är också en favorit som är kyrkosångare. Mm. Men det är den lite äldre musiken som du har som specialitet? Ja, ja, jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på sån där gammal musik. Det är liksom det... Det är liksom, finns någonting bakom både text och melodin på ett på ett annat sätt. Det står sig liksom i längden. Ja, det gör det. De här gamla melodierna de lever ju tydligen kvar år efter år. Ja, de gör det. De liksom är, är hållbara. Det går att lyssna på det nu, även om de kanske är hundra år gamla. Ja, det stämmer. Och du, Erik, du, du instämmer kanske i det här resonemanget. Ja, jag håller med. Själv så började jag väl lyssna mest på Elvis och det är väl på den vägen liksom man har fått det intresse för den lite äldre musiken. Sen har det blivit ännu djupare och gått in i och med att man sjunger i kyrka och har gått in på den lite mer kyrklig musik och klassisk musik. Ja just det och ja, jag måste vända mig en gång till här till Lars Stefansson. Du hade ett projekt som du viskar till mig lite grann som du har gjort en gång i tiden. Du får berätta lite grann. Jag tyckte det var så unikt så att vi vill höra det. Ja, det var ju då när jag gick i gymnasietiden så var det väl, det är väl inte så musikrelaterat egentligen men det kanske är unikt på ett annat sätt. Och då var det väl i, som projektarbete så byggde jag en egen gengasbil under, under tiden på gymnasiet som jag, jag har i drift dagligen ibland, inte nu på vintern lite, lika mycket men men jag åker i den en hel del. Bland annat när vi är ute på lite körresor och grejer. Men nu hörrni. Nu tycker jag att ni ska inta solistmikrofonen här som vi har ställt upp. Och så ska vi be Peter och Mikael att de akkompanjerar er. Och då får ni berätta vad vi ska få lyssna på. Ja, vi har tänkt att vi skulle sjunga. Han hade seglat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 Frisco, Han hade seglat med fransmän och britter Och det de som betalat honom mest Han hade slungat mot syd i hans kriter En gång i en storm från sydväst Och hans rum var den mörk, skansen, Och hans plätt var en Vem var den mörglå Atlanten i Stormsson i Nimroj? Hans dröm var en, en annan skutan, en annan bock Så här trevligt har vi på vinterstämma i Mässlingen. Sång och musik i både Stugby och Värdshus. Trevligt. Redan nu kan jag meddela att vi har mängder av dragspelartister här. Så vi hinner inte få med allt i marsprogrammet. Men det betyder att vi fortsätter i aprilprogrammet med fler inslag härifrån Baggården. John Karlsson, han har rest från Kungsbacka hit. Han kommer här med sin kvintett. Och först kommer polkan Här är inget vilohem av Sebastian Di Sasso. Då blir det en låt som är komponerad av både Gnesta Kalle och Ebbe Jularbo som heter Logstamp. Vi har tagit en liten paus här i musiklyssnandet. Daniel Gustafsson och jag som arbetar med Expo-radion här uppe i Mässlingen. och Vi har sammanträffat här med Leo Florin. Han ska strax upp på scen här och göra sitt framträdande. Men Leo, du kanske kan berätta lite grann om dig själv, var du kommer ifrån och var du har din bas nu där. Ja, Leo Florin heter jag. 20 år och kommer från Stockholm. Jag har spelat dragspel ja, snart 13 år. Sedan jag var 7 år har jag spelat dragspel. Jag minns för ganska många år sedan, jag åkte i en högtalarbil i Ransäter och gjorde reklam om att du skulle ner i gropa och spela. Och ja, hur gammal kunde du vara då? Oj, det är ett fint minne minns jag. Det var några år sedan, det var nog 2016, så jag var väl 12-13 år någonting. Men det, det var det var ett väldigt fint minne med och, och var roligt att det kom med sen i dokumentären om stämman i Ransäter. Ja, det finns med i den filmen, ja. Men du har varit där i Ransäter en gång till sen tror jag. Ja, jag var där 2016, sen kom jag igen 2017 och så 2022 nu senast och spela. Mm. Vi får hoppas att du dyker upp där fler gånger. Ja, det hoppas jag också. Det är ett fantastiskt ställe och väldigt roligt att komma tillbaka dit. Mm. Vi ska höra om, om Daniel har någon fråga till dig här. Eh, ja, jag har ju också ett minne av dig när du var ännu yngre faktiskt. Eh, när vi var på, i Stockholm på Akkordeonfestivalen där. Och eh, då var du inte speciellt stor. stor. Jag tror du, du knappt nådde ner med fötterna från när du satt på stolen där och spelade. Men man såg ju liksom i blicken och, och inlevelsen i musiken att du skulle gå långt såg man redan då. Men kommer du ihåg, jag, jag har så dåligt minne, jag kommer inte ihåg när det där var och hur gammal du kan ha varit den tidpunkten. Ja, Akkordenfestivalen har ju pågått i många, många år. Och jag minns att jag var med första gången 2012, då var jag nio år gammal. Och sen dess har jag varit med nästan varje år. Så då var jag nio år gammal Och jag minns att jag, jag var så liten Så kort växt, Så jag fick ha en speciell pall När jag skulle framträda Och den där pallen ställde vi fram När jag skulle ut och spela Men den räckte ändå inte För att fötterna dingla Ovanför marken <laughs> Så liten var jag då Ja Var har du ditt arbetsområde just nu? Vad håller du på med för ett projekt? Jag tycker om att visa instrumentets, dragspelets, möjligheter. Att bredda, bredda repertoaren och pusha gränsen för vad som är möjligt att spela. Så Jag gillar att, att spela alla möjliga stilar, musik från alla epoker. Eh, ni ska få höra idag musik av Rameau, av Delib, av Tchaikovsky. Stora, stora mästare inom den klassiska musiken. Men även musik av Michael Jackson Kanske lite otippat och andra verk av Hugo Alvén. Malflickans dans ska jag spela. Och så lite smått och gott. Mm. Du har verkligen en bredd på reportaren. Ja, och det är också det jag strävar till. Att, att bredda reportaren och, och kunna spela allt och visa att allt är möjligt att spela. Så länge man vill och, och har tid att öva, då är allt möjligt. Jag är lite nyfiken på de här dragspelstävlingarna du har varit med på. Man vet ju att det fanns mycket sånt förr i tiden men det finns ju även idag internationella dragspelstävlingar. Hur funkar det? Du har varit med på någon ganska nyligt och det har gått väldigt bra har jag har förstått här nu då. Du får berätta själv lite grann och det kommer någon mer tävling framöver här mot hösten va? Det stämmer. Jag har haft förmånen att ända sedan nio års ålder eh, kontinuerligt medverka i olika tävlingar i Europa och i Kina. Eh, och mycket tack vare stödet från Sveriges dragspelars riksförbund eh, och andra som hjälpt mig på vägen. Lilla Akademin också, Musikskolan Lilla Akademin som jag har gått på sedan årskurs 6. Jag har deltagit i tävlingar i Kroatien, i Tyskland, i Italien, i Frankrike i Tjeckien och Kina och Norge och lite fler länder och ofta har det gått väldigt bra och jag har vunnit första platser och Grand Prix men det är inte det som är poängen att åka för att vinna utan man åker dit för att inspireras höra på andra likasinnade i ens egen ålder och få motivation till att fortsätta förkovra sig och öva och bli bättre på det man gör men här senast så var jag i Italien och medverkade i Premio Internationale della Fisarmonica. Ett väldigt vackert namn på tävlingen i Castelfidardo. Den lilla, lilla stan som brukar kallas dragspelets mecca i Italien. Och där medverkade jag i kategori D. Som är en kategori för vuxna över 18 år. Och man spelar ett program på 30 minuter, valfritt. Klassisk musik, modern, och jag fick bland 32 deltagare från hela världen. Bland annat Kina, Ukraina, Frankrike, Italien, Tyskland. Bland 32 deltagare så fick jag första plats och vann kategorin. Fantastiskt. Jag tyckte du viska åt mig alldeles innan vi började den här intervjun. Att du hade något samarbete med någon annan kollega. Ja, det stämmer. Jag tycker om att kombinera dragspelet med andra instrument med orkester, men även spela i duo just nu spelar jag i duo med en eh, dragspelare från Estland och vi spelar ett varierat program med musik av Rossini av Carl Jenkins, av Mozart och Bach men jag tycker också om att spela med eh, i saxofon med saxofon har jag spelat, med fiol med flöjt med stråkorkester, stråkvartett och piano och till och med stråkorkester och kör har vi gjort några konserter med. Så att det är jätteroligt att spela i olika konstellationer och variera och kombinera fritt. Mm. Ja då ska vi strax säga tack till dig Leo men innan vi gör det du kanske har någon liten uppmaning till ungdomar eller så. Ja, jag vill passa på här i radio och säga att dragspelet är ett fantastiskt instrument. Man kan spela allt, allt från jazz till folkmusik, till modern musik, till klassisk musik, till rock, till pop. Precis vad man vill, precis vad man tycker om. Allt går att spela. Så att börja spela dragspel, alla ni där ute som är lite sugna och vill prova på. Ni kommer inte ångra er, det lovar jag. Lyssna på Leo, han vet vad han pratar om. Men tack ska du ha för din medverkan här och lycka till nu på ditt framträdande här på Baggården i Mässlingen. Tack så mycket. Men Jag tänkte börja med en polka av Johan Strauss. Den heter Trich eller Trich lite hur man vill kalla den. Och den brukar spelas väldigt ofta på alla nyårskonserter i Österrike och i Europa. Och det passar ju bra. Det har varit nyår för någon månad sedan. Så att här kommer tritstrajc av Johann Strauss. Mm. fick avsluta den här sändningen ifrån Fjällriket Baggården här i Mässlingen. Men som jag sa förut så har vi många dragspelsartister kvar som vi inte hann med den här gången. Men det tar vi nästa gång, alltså i aprilprogrammet. Vi har ju till exempel Jörgen och PV Sundekvist och Kramfors dragspelsklubb. Vi har bröderna Bertilsson, per Olof och Lasse. Vi har Aggregatpojkarna. Och vi har till exempel Krits Larsson. Och säkert får vi plats med fler melodier av det som vi har hört den här gången. Vi ska passa på också att dela ut ett gratis abonnemang på tidningen Nygammalt i Norden. Och den går den här gången till Erik Andersson i Dala Gärna. Tilläggas ska också att ljudtekniker vid scenen har varit Kjell Andersson, Woodbanger Music. Då säger jag som heter Jan Olsson tack för den här gången och på återhörande.